«Чи взагалі з іншого часу?» «Я?» – обурилася та. «Та я! Та я!» Вона ловила ротом повітря, як риба на березі, намагаючись знайти відповідний аргумент. Однак у цю мить Марго, схопившись за живіт, закричала. «Рятуйте! Дитина йде!» «Усі, крім вас, який солодко спав, поклавши писок у миску з олів'є, підскочили з місця і замитушилися. «Паліть піч», – скомандував Сидоренко. «Кидайте побільше дров і її на черінь. Чоловіки геть з хати. Повідкривайте всі вікна, двері, порозв'язуйте все, що маєте на собі зв'язаного, а ти, – звернувся він до Марго, – розпусти волосся». Так легше буде народжувати. Марго не розуміла, що з нею відбувається. Біль розривав тіло. Їй цей біль був знайомий. Попередні пологи тривали по дві доби і закінчувалися кесаревим розтином. Марго із жахом подумала, хто ж тут з неї витягне дитину? Біль не можна ні з чим порівняти. Іде дитина, довгожданна, очікувана, дитя любові. Марго кричала від болю, стогнала, кидалася, молилася, плакала, Кликала на допомогу матір Божу, рвала на собі волосся, Хапала за руку бабу поветуху, скімлила, металася по хаті, Стрибала, падала, божеволіла, вила, сміялася. «Андибере», – командував Сидоренко, – «біжи до попа, хай відкриє церкву і попроси в нього ключі від церкви». Коли Марго поклали на живіт ключі, вона відчула, як усе внизу і як тріщить шкіра і тіло. «Тужся!» – крикнула їй у ухо баба Бранка. «Ще!» – «Тепер не тужся!» – «Не тужся!» – я сказала. Давай знову, ще, і ще трохи, і ще зовсім мало. Ось вона. Ця мить, коли зненацька, зникає жахливий біль, для жінки триває дуже довго. Лише цю мить можна назвати щастям. Жінка стільки разів переживає мить щастя, скільки вироджує дітей. Саме вироджує Зникнення болю поєднується з почуттям здивування від вигляду маленького беззахисного червоного тільця, яке показує жінці акушерка. Це мить усвідомлення, що відбулося витворення нового світу, нового життя. Це космічна подія, яку жінка переживає фізично. Баба тримала в руках дитину, що задрала догори ноги, демонструючи, що вона жіночої статі. «Дівка!» – задоволена сказала баба до Марго. «Дівчинка!» – прошепотіла та. «Андибера, в тебе дівка!» – гукнула баба до дверей. «Я люблю тебе, моя королево!» – у відповідь закричав той. треба віддати належне шефові. Яким би тяжким не був ранок після святкування початку польового сезону, він уставав рано вранці, обливався холодною водою, готував міцний чай із спеціальних трав і каву для співробітників, які поволі вилазили зі своїх спальних мішків бурчачи про садюгу камікаце. «Суп – оддільно, мухи – оддільно», – виправдовувався він. «Випивон роботі не повинен шкодити. У нас купа роботи». Його співробітники вже звикли до такого графіку, тож слухняно, мов ляльки сеньора Карабаса виконували усі його розпорядження. Марго прокинулася з криком «Де моя дитина?» На неї всі подивилися співчутливо і нічого не сказали.